Wahai naseen, atas urusan dunia dan agama, dan salawat dan shalatu ala ashraf al-ambiyah dan al-mursalin, ala alaihi wa ashabihi wa tabi'inalahum bi ihsan ila yomidin. Subhanakal ailmalana, illa ma'alamtana, inna kadd alalimul hakim, wa la haula wa Rabbich rahli cadri, waysirli amri, wahlul aqdah tan, lisani yafquh qauli, ambaan. Yang dihormati seluruh tangkuasa, antu-an perempuan hadri dan hadrat, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan di dan di Allah, Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, maillah kitab syukur, banyak kehendak Allah dengan kesempatan kita pada kali ini dapat kita meneruskan kuliah pengajian kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perhimpunan dan majlis kita dan diberikan kekuatan kepada kita untuk kita beristiqamah dan beramal dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita menyambung kuliah kita daripada dakwah kitab dakwah yang sempurna peringatan yang utama al-da'wah al-da'wah tutamah wa tazkiru tuhamah dalam tajuk kitab dalam bahasa Arab karangan Imam Habib Abdullah Haddad dalam kuliah yang lalu telah kita menyentuh tentang perihal peringatan dan nasihat kepada ahli zuhud dan ahli al-ibadah tentang golongan yang disebut oleh pengarang kitab. Diberikan nasihat dan teguran. Kepada mereka yang berada dalam lapangan berzuhud. Dalam lapangan menjadi ahli ibadah. Orang yang beribadah. Yang menumpukan dan memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Peringatan-peringatan sebegini begitu penting kerana agar kita tidak menjadi fitnah dengan landasan ataupun tapak yang telah yang akan dilalui oleh orang yang ingin berzuhud. Kerana sudah tentu, sebagaimana saya sebut dalam kuliah yang lalu, golongan ahli ibadah dan ahli zuhud ini sering akan menjadi tumpuan musuh-musuh dalaman maupun luaran. Sama ada dalaman itu, musuh dari kalangan, musuh dalaman itu ialah daripada nafsu. Hawa nafsu manusia yang sentiasa mendorong manusia supaya mengingkari perintah Allah. Ataupun merosakkan amal ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan juga musuh-musuh luaran. Iaitu daripada syaitan yang akan mengganggu ibadah ini. Orang-orang sebegini. Jadi sebab itulah peringatan-peringatan ini diberikan oleh para ulama. Banyak ulama mengarang kitab tentang nasihat-nasihat dan teguran-teguran serta -teguran, pengajaran-pengajaran yang diambil daripada orang-orang yang telah melalui proses yang berada di atas lapangan berzuhud dan ahli ibadah ini. Supaya pertama sekali memang disuruh kita mencontohi mereka. Kerana inilah sifat yang mulia yang dianjurkan oleh agama. Sifat supaya kita ni berzuhud yang disenaraikan oleh Imam Ghazali dalam salah satu daripada 10 sifat yang mulia yang dimesti dimiliki oleh orang beriman Iaitu berzuhud. Namun begitu zuhun ini bila sebut tentang zuhud telah kita brainstorm dah bersama tentang zuhud ni dalam kuliah yang lepas. Jangan kita menyalahanggap dan salah tanggapan. Dengan pandangan yang negatif. Ataupun tersilap pandangan tentang konsep berzuhud. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Kadang-kadang bila orang sebut berzuhud ni. Ramai yang berpandangan dalam, dalam bentuk perspektif yang bercanggah dengan Islam. Ramai yang berpandangan dan perspektif yang cukup. Yang tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Telah kita jelas dalam kuliah yang lalu lah lah kita sebut dah, saya ulang sekali lagi ha, namun perspektif yang mesti nak dilihat tentang berzuhud ni dengan menggunakan perspektif ilmu ha, Kan perspektif melalui landasan ilmu bukan sekadar ikut-ikutan semata-mata ha, kita bimbang orang yang duduk di atas landasan ataupun tapak ha, golongan nak berzuhud dan ahli ibad ini mereka hanya mengikut semata-mata apa yang orang buat tetapi tidak didasarkan kepada ilmu. Kan, tengok orang buat begini kita nak buat. Tengok orang buat begini nak buat. Begini nak buat. Nak jadi macam itu. Sedangkan tidak didasari dengan ilmu yang mencukupi. Keyakinan dan ilmu hakikat. Sehingga akan boleh mendidik jiwa mereka menjadi orang yang berzuhud. Sebab itu kata Imam Ghazali, zuhud ini bukan sifat luaran. Iaitu sifat dalaman manusia. Datang daripada hati. Bukan hanya diterjemah, dilahirkan dalam bentuk fizikal luaran yang orang nampak berzuhud. Tidak. Sebenarnya datang daripada hati. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh. Sebagaimana kata Imam Ali Karamallahu Wajah. Barang siapa yang berzuhud itu, apabila dia berkata kepada saudaranya, Anta azhad minni, engkau lebih berzuhud daripada aku. Orang yang berzuhud ni sebenarnya dia tak mengaku dia berzuhud. Dia akan mengatakan orang lain itu sebenarnya lebih berzuhud daripada dia. Tetapi kalau orang itu merasa diri dia sudah ber berzuhud, ternyata belum berzuhud lagi. Ha, dia rasa diri dia sudah oh, berzuhud. Ini aku ni. Macam ni lah. Ha, itu ternyata belum berzuhud lagi. Nanti satu contoh yang anda akan bawa. Satu kisah. Ha, contoh yang dibawa oleh ulama banyak dalam kitab-kitab Tasawuf. Satu gambaran, satu pengajaran daripada seorang lelaki yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh orang yang berzuhud yang disebut ahli hadis Rasulullah sallallahu Jadi pada minggu ini, pada bulan ini kita menyentuh tentang perihal dalam dalam tajuk berzuhud juga. Perihal pada menyatakan para salik dan mereka yang menuju ke Allah. Golongan salikin. Maknanya golongan salikin ini siapa? Salah satu daripada kelompok orang yang berzuhud. Hal satu daripada golongan-golongan orang yang berzuhud, ahli aibad ini ada satu kelompok yang bernama sebagai golongan selikin. Salikin Berkata pengarang kitab, adalah hal dan keadaan para salik ini. Sentiasa menjauhkan diri daripada manusia. Tidak suka banyak bercampur gaul dengan orang. Sehingga ada setengah dari kalangan mereka sanggup keluar ke tempat-tempat terpencil. Dan mendaki ke atas gunung. Atau bersiar-siar di padang pasir yang sunyi. Semata-mata untuk meriadahkan jiwa. Semata-mata untuk apa? Meriadahkan jiwa. Ia melatih diri. Melatih hati. Melatih nafsu. Mendidik jiwa. Buat begitu kerana apa? Kerana nak mendidik dalaman. Bukan nak bentuk luaran. Bentuk hati. Mengasingkan diri daripada orang. Tak bercampur gaul dengan orang. Dan sebagainya ni tujuannya ialah untuk meriadhah roh dia riadhah ni maksudnya latih train kan riadhah ni maksudnya train bentuk train dalam erti kata nak membentuk suatu sifat tertentu ataupun nak mencapai satu tahap yang tertentu itu masuk riadhah riadhah ni tujuannya ialah untuk meriadhah jiwa agar untuk apa untuk dia ni tersingkir daripada adat dan kebiasaan kan? kata pengarang kita Orang nak buat begini sebab dia nak buat benda yang tidak dilakukan kebiasaan oleh orang lain. Macam mana? Dan untuk memperteguhkan makam-makam keyakinan. Dia nak tingkatkan keyakinan. Yang luar biasa daripada orang kebiasaan. Bagi kita tahap keyakinan kita begini. Tapi bagi mereka, mereka train diri mereka. Didik mereka. Riazahkan jiwa mereka dan roh mereka itu untuk tingkat lagi keyakinan berbeza dengan orang biasa kan keyakinan dia tu berbeza dengan orang biasa dan untuk memperteguhkan maka-maka keyakinan iaitu menguatkan tawakal ha, maknanya tawakal dia tu berbeza dengan tawakal kita kalau kita perspektif tawakal kita sebegini perspektif tawakal dia begini ha, cara dia lain ha, kan walaupun tidak salah tawakal kita begitu dan tidak bercanggah secara pun bertawakal cara dia tetapi Cara dia itu berbeza daripada adat kebiasaan orang. Ha, kan? Itu disebut dengan kita. Meng, dan memperkuatkan dan memperteguhkan tawakal kepada Allah, mengikhlaskan amal kepadanya. Berzuhud pada dunia, pada harta kekayaan dan pangkat kedudukan serta tidak menginginkan perhatian orang kepadanya. Ha, ini di antara sifat ataupun tabi'i yang dilakukan oleh golongan salik. Salikin ini. kan? Ulangan ini macam mana keadaannya? Keadaan ini diceritakan oleh pengawal kitab. Orang salikin ini, mereka sentiasa menjauhkan diri daripada orang. Daripada manusia. Mereka itu sentiasa berusaha. Diri mereka itu tidak dipandang oleh orang. Tidak disebut dan tidak disedari oleh orang. Walaupun mereka itu dikenali... Tidak dikenali di kalangan manusia, tetapi mereka dikenali di kalangan penduduk di langit. Penghuni langit ya yang kenal. Walaupun mereka itu orang yang salih, yang diiktiraf oleh penghuni langit, tetapi di kalangan manusia mereka tak dikenal. Orang tak sebut nama dia. Orang tak kata dia ni orang yang salih. Orang tak sebut kata mereka ni orang yang hebat, yang berilmu. Orang tak sebut bahawa mereka ini orang yang wara berzuhud. Orang pun tak kenal kata berzuhud. Walaupun rupa dia boleh dikatakan berzuhud, orang tak nampak berzuhud. Keadaannya itu tidak dilihat sebagai berzuhud pun. Yang berzuhud, yang diperasan dia berzuhud ni ialah Allah. Allah ya perasan dia. Itu dia punya keadaan dia orang ni. Ini Golongan ni macam tuan, tuan Golongan ni ada dalam masyarakat. Ada ada sesengah di kalangan kita ni walaupun tak banyak tetapi pelopor kepada golongan ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pelopor ini bukan benda baru zuhud ni bukan sifat yang baru dan bukan perkara baru yang diwujud-wujudkan tetapi pelopor kepada golongan ini kalangan para, kalangan para sahabat yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ada sahabat yang menjadi pelopor golongan ini. Kemudian diteruskan oleh tabi'in. Kemudian diteruskan oleh tabi'in. Kemudian orang-orang yang sepah daripada mereka. Walaupun tidak ramai, tapi masih wujud, kata ulama. Wujud. Masih wujud. Ada orang yang lebih alim. Melayu mengetahui. Tidak diketahui oleh manusia. Tapi hanya diketahui oleh Allah. Sebelumnya, siapa dia? Sebelum Rasulullah. Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Orang tak kenal Khidil. Tahu duduk mana. Orang kata saya lebih mengetahui. Kata Allah ada orang yang lebih alim daripada kamu. Pergi cari dia. Nah, dia pun cari Nabi Khidil. Maksudnya tak dikenali di kalangan Nabi pun. Bahawa dia ni alim. Mengetahui. Diberikan anugerah ilmu oleh Allah Ta'ala. Yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya. Dan selepasnya. Tak diberikan. Ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada Khidil maka golongan ini sentiasa menjauhkan diri daripada manusia dalam, dalam kitab tasawuf dalam banyak buku-buku tasawuf -buku, dia sebut perkataan uzlah uzlah sentiasa beruzlah uzlah ni menyendiri kan menyendiri dia dia tidak bergaul dengan orang hanya bergaul dengan manusia itu apabila perlu dan berhajat saja ataupun urusan ibadah yang diwajibkan dalam bentuk jemaah itu ya je. Contohnya, di semayang Jumaat ni tak boleh dia menyendiri semayang. Bercanggah dengan syariat. Kan? Dia nak kata menyendiri solat dia. Jumaat dia. Kerana takut orang nampak solat Jumaat. Tak. Semayang, semayang Jumaat. Bersama dengan jumaat lain. kan? Bukan maknanya dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada Allah. Tidak melanggar perintah-perintah Allah. Tidak melanggar syariat. Bukan maksudnya zuhud itu. Sampai menyendiri itu tidak dimaksudkan sampai tahap melawan Perintah Allah dan melanggar syarihan. Tidaklah sama begitu. Nah, tetapi, Mereka itu, Kehadiran mereka tidak disedari oleh manusia. Alim dan waraknya, Zuhudnya mereka itu, Tidak dikenali di kalangan manusia. Orang tak tahu. Nah, tak tahu pun. Nah, mungkin orang lihat sebagai, Orang tidak lihat rupa parahnya sebagai berzuhud pun. Macam nah, mana perspektif orang tengok orang zuhud ni? Macam mana dia tak? Macam-macam tafsiran zuhud ni. Orang kata zuhud ni tak semestinya luaran. Mungkin jadi itu. Sebagaimana saya sebut dulu. Dalam kuliah lepas. Zuhud ni memang tak semestinya luaran. Zuhud juga tidak semestinya menyendiri. Sampai tak pegang jawatan. Ya. Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Yang memegang jawatan tertinggi dalam negara pun. Dikenali sebagai ahli zuhud. Ha. Tetapi golongan salik ni dia special case mereka keadaan mereka sentiasa menjauhkan diri daripada manusia. Ah ramai golongan tabiin selepas itu dan tabi'i tabi'in ada termasuk daripada golongan salikin ini. Nah, sebab itu kalau ulama sebut tentang uzlah ni banyak keistimewaan. Pasal apa mereka menjauhkan diri daripada manusia? Sebab kelebihan menyendiri itu banyak kata ulama. Antaranya dia memelihara dosa daripada kita daripada dosa. Melihara mata kita. Memelihara pergaulan daripada lidah kita memelihara kita daripada bercampur gaul dengan manusia yang akhirnya akan melakukan kesalahan yang banyak maka golongan ini sebab itu sebab itulah mereka golongan ini sentiasa menyendiri kerana mereka menganggap dosa itu terlalu besar bagi mereka nah, kita bergaul dengan orang ni pun tuan bergaul, walaupun kita berhati-hati pasti akan menyakiti sangat. walaupun keadaan, keadaan kita tak perasan pasti sebab itu kita disuruh supaya banyakkan istighfar kalau kita dalam bergaul dengan masyarakat pergi supermarket membeli barang di kedai Ha, sembang di kedai kopi Lepak sana, jumpa lepas surau Sembang salam sana Dalam masa keadaan yang kita berhati-hati Itu pun Ada benda yang kita tak sengaja buat Atau di luar pengetahuan kita Yang boleh melukakan hati orang Ada kan? Ha, kan? Ada Kesilapan-kesilapan yang tak disedari Yang dibuat oleh kita Yang menyebabkan orang terasa hati dan sebagainya Tersilap macam-macam lah macam -macam Lebih-lebih yang mengajar dan sebagainya Kan sebab itu kita di malam hari disuruh kita bersifar. Sifar banyak-banyak. Supaya ada kesilapan yang kita tak sedar tu Allah Ta'ala ampunkan. Yang kita tak sengaja tu, Yang di luar pengetahuan kita, Allah Ta'ala dengan rahmat Allah ampun dosa kita. Nah, tapi golongan ini menganggap, sebab itu mereka menganggap, mereka terpaksa uh, bersikap menyendiri. Ba'uzlah ni kerana apa? Kerana mereka menganggap dosa itu amat besar bagi mereka. Saat semua. Ha, kan? Kan? Kemudian tidak suka bercampur gaul dengan orang. Kan? Campur gaul dengan orang pun terlalulah. amat sangat mereka ini akan mengasingkan diri, diri mereka. Terlalu terlalu rigid. Menggaul orang tak. Rigid bagi mereka. Maknanya rigid ni maknanya terlalu berhati-hati. terlalu berhati-hati. Sehingga ada sesengah dari kalangan mereka sanggup keluar ke tempat terpencil, mendaki ke atas gunung ataupun bersia di pasir, di padang pasir. Ha, kan, pergi tempat terpencil. Kalau rumah mereka itu jauh penalaman, di hujung kampung, di kaki bukit. Tempat yang manusia takkan sampai ataupun jarang-jarang manusia sampai. Ha, itu Boleh jadi begitulah. Kalau dalam, dalam suasana kita ni maknanya kawasan bukit, hutan. Jadi zaman dahulu kawasan padang pasir, di tengah-tengah padang pasir Tempat mereka, itulah tempat mereka. Ha, tempat mereka menyendiri, jauh daripada orang. Duduk dalam gua dan sebagainya. Ha, kan orang Melayu lain, duduk dalam gua, dia tak apa. Tak apa nak panggil, panggil jin. Dia zikir juga, La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiga hari, tiga malam. Semayang tak? Zikir lah. Bunyi tu, no, dalam gua tu. Bayang tak? Semayang lima waktu tak? Haa, tu. Itu bukan bukan khaluah, bukan uzlah Sebagaimana dalam ilmu tasawuf Ini sesat Sesat Kemudian Ada sesengah mereka sanggup keluar ke tempat terpencil Mendaki ke atas gunung, bersia-sia di padang pasir Yang sunyi Semata-mata untuk meriadah jiwa Sebab itu orang-orang Arab zaman dahulu Bila dia kecewa, dia pergi, dia sedih Dia pergi ke padang pasir Padang pasir ni, sampai orang boleh buat syair Duduk di padang pasir Melihat padang pasir, boleh buat syair. Padang pasir ni, bagi orang yang tak biasa, dia nampak. Nampak macam, tak ada apa kosong. Tapi bagi orang yang nak cari ketenangan, padang pasir segala-galanya dapat jawapan. Ya, dia pergi padang pasir, tenang jiwa dia. Boleh buat syair. Ha, Qais lail wa laila. Ya, dia buat syair. Ha, dia buat syair untuk laila tu. Ya, Kerana dia pergi padang pasir. Padang pasir ni tempat orang cari ketenangan. Nah, berlangit, berbumbungkan langit. Nah, berbumbungkan langit. Tengok kejadian Allah. Tenang, jiwa. Relak, dapat ilham. Buat syair. Karang, kata-kata cinta. Macam-macam lah. Dulu lah orang Arab dulu. Ha, indah sebenarnya Padang Pasir ni. Ha, kan? Padang Pasir ni tempat yang indah. Kalau kita, kita tak biasa ni, kita tengok. Ish, nak buat apa di Padang Pasir ni? Tapi sebenarnya, duduk di Padang Pasir ni tempat yang cukup indah dan tenang. Allah Taala cipta kawasan Sebab itu alim ulama kita lahir di kawasan Padang Pasir. tenang jiwa mereka. Kan, tenang jiwa dia tempat yang yang akan meriyadhah jiwa manusia menjadi manusia yang tenang. kan? Ini memang tu dibuat oleh zaman dahulu. Zaman kalau dalam konteks kita masyarakat kita di Khatulistiwa ni nak lah. Tempat itu pengarang-pengarang buku apa semua dia ada rumah di mana tu. Janda baik tu. Jandar baik, dia rumah jandar baik saja dia beli. Sebab dia pergi kawasan hutan tu, tak situ dah dia beli karang buku. Kan alat atas apa semua tu. Rumah dia tu situ. Saya pernah pergi ke rumah dia. di jandar baik tu. Apa nama saya? Hussein alat atas ke apa? Ada satu rumah dia sana. Dia datang ke situ bila dia nak menulis. Ha, dia nak menulis, dia datang ke situ. Ha, memang situ, tempat bila menyendiri ni, datang. Ha, datang banyak ilham. Dan boleh meriadah jiwa tempat mencari ketenangan kemudian bersiasia di padang pasir yang sunyi semata-mata untuk meriadah jiwa didik jiwa ni didik macam mana ha, macam mana kaedah didik ni dalam konteks ilmu tasawuf ni, macam mana kaedah ha, macam mana sebagaimana orang betapa, dah Nah ha, ini dia sebut sini dia. dia sebut ni, kaedah golongan selikin ni yang menyendiri daripada manusia yang mengeselitkan diri mereka daripada manusia duduk di tempat-tempat yang terpencil semata-mata untuk meriazah jiwa bagaimana? bagaimana kaedahnya? iaitu dia nak buat perkara yang boleh menyingkirkan dia daripada adat kebiasaan adat kebiasaan orang buat kalau adat kebiasaan kita apa? kalau kita makan sedap dia makan sekadar untuk hidup dia dan beribadat kepada Allah itu dia nak, sengaja dia buat. Kalau dengan kurma, kurma je. Kalau dengan pucuk-pucuk, paku, ulam-ulam, ulam-ulam tu lah. Dengan nasi dan garam. Itu. Sengaja dia buat kerana nak meridik jiwa ni. Sebab itu kata ulama, orang yang nak berusrah ni, empat basic dia kena buat. Empat basic. Pertama, kurang makan. Kurang tidur. Kurang cakap menyingkirkan diri kepada manusia ini orang nak munzilah dia dapat ha orang nak, nak nak melalui proses tasawuf mendidik jiwa ni dia empat ni basic kurang cakap tak cakap tak banyak dia dia tak banyak cakap dia cakap ni bila perlu je perlu je sebab dia tahu apa man kasra kalamuhu kasurat zunubuhu kasurat sakhtuhu wa kasurat zunubuhu Orang yang banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Dia dosa dia tu, walaupun kita misalnya saya cakap ni, tak ada dosa apa. Ha, kita tak nasib suruh orang cakap benar ilmu. Tapi lah agama dah. Lepas kita kuliah ni pun, dia suruh kita tasbeh kafarah dan surah ha, ta'ah. Supaya kita istighfar. Selepas kita bercakap. Karena kemungkinan apa yang kita sebut itu, walaupun dalam bentuk ilmu, tapi boleh menyakitkan hati orang. Jadi kita nak istighfar dan kadang-kadang kita tak sengaja. Kan? Jadi ada dosa yang kita buat tak sengaja tersilap ha, kan? Dan sebagainya. Fakta yang salah dan sebagainya, dia eh, kena istighfar. Jadi golongan-golongan saliki ni dia benda tu serius bagi dia. Sebab itu empat basic asas orang nak uzlah kata ulama kurang cakap. Orang nak uzlah ni kurang cakap Nak masuk kelompok golongan zuhud, golongan salikin ini secara spesifik lagi ialah mereka orang yang kurang cakap. Yang kedua, kurang makan. Makan dia kurang. Makan dia cukup sekadar untuk dia hidup. Lalu mereka beribadah kepada Allah. Ha, cukup dengan hidup. Cukup untuk dia survive. Ha, dia buat di luar daripada kebiasaan orang. Kalau orang nak cari ayam, ambil duit, pergi beli kat kedai. Tapi tidak. Dia nak cari ayam, dia kena pergi cari dalam hutan. memburuan dia. Ini sengaja dia buat begitu didik jiwa dia. Kalau dia nak makan buah, kita nak makan buah, pergi cari kedai. Tak dia mengubah dia cari. Kalau dia nak minum susu kambing, dia tak nak kambing, kita susu kambing, pergi order. Ah ha, gitu. Sengaja dia buat kerana apa? Karena meriadhah. Riadhah roh dia. Ah ha, dia janah sebut ni. Ialah untuk meriadhahkan jiwanya agar tersingkir daripada adat dan kebiasaan. Daripada orang nak buat biasa, dia buat lain. Kan? Kemudian, dan untuk memperteguhkan makam-makam keyakinan. dia ya, Tingkat lagi keyakinan dia. Dari sudut mana? Dari sudut tawakal. Tawakal kita macam mana? Kita bekerja ni, salah tak tawakal? Kita kerja makan gaji ni salah tawakal saya tanya. Orang bekerja makan gaji, salah tak dari sudut tawakal? Tak salah. Tapi dia buatlah bentuk lain. Maksudnya, dia tak makan gaji. Dia bekerja macam mana? Dia ternak dia jadi penggembala ah ha, kan ataupun cari barang-baranglah hutan kemudian hantar ke pasar cukup dapat 2 3 ringgit beli makanan balik masuk dalam hutan balik Itu. maknanya cara dia itu berbeza daripada adat kebiasaan. Kalau orang adat kebiasaan orang konsep tawakal dia itu berumakan gaji itu tak dalam hak, hukum agama tidak salah tapi dia buat di luar kebiasaan orang buat. Supaya apa mendidik tawakal dia. Tawakal itu terdidik. Ditarbiah. Dengan cara dia menyendiri begitu. Berusaha dengan begitu. Dengan cara itu. Ha, kalau dia meniaga, itu lah. Untuk dia meniaga barang-barang hutan. Barang-barang di kawasan Padang Pasir yang dia kutip. Padang Pasir. Kemudian, ada ada Allah Ta'ala takdir. Ada orang beli, belilah. Alhamdulillah. Dapat sikit 30 sen. 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit. Alhamdulillah. Balik, itu lah makannya. Hatulah sumber makanan dia. Hatulah simpanan dia. Itu lah. Sengaja dibuat begitu supaya didik, tarbiyah, tahu apa ni? Tawakal dia tu. Ha, kan. Jadi kita pun tak salah dari sudut hukum, tawakal kita, tapi sengaja dibuat oleh golongan ini untuk meriyadhah dan meningkatkan makam keyakinan dia. Ha, kan. Kemudian mengikhlaskan amal kepadanya. Enggak kita semayang tadi tak ikhlas. Orang boleh kata kita tak ikhlas tak? Dah. Kita semayang macam ni, bukanlah makna kita tak ikhlas. Tak, dia buatlah bentuk lain. Contohnya kita kiamulai ni. Kita kiamulai, kita masuk. Kita semayanglah rumah kita. Itu cukuplah memadai kita nak didik diri kita ikhlas. Kiamulai, kita bangun 3 pagi. Rumah kita pasang lampu, buka, pergi beli air. Rumah kita tu. Dan duduk tak semayang di rumah. Jadi kita tak datang ke surau. tak datang. Ini cara kita nak didik ikhlas kita. Tak tunjuk ke orang. Tapi bagi dia, tak, dia tak mau buat begitu. Dia kalau dia pasang lampu dia takut orang sebut. Eh rumah ni pasang lampu bangun malam kut. Ah dia tak mau sebut gitu. Tak nak disebut begitu. Dia luar kebiasaan. Kan. Kalau dia bangun 3 pagi, 4 pagi pun bunyi air buka paip, jiran sebelah kata, "Ah ni bangun mandi." Jiran kita sebelah ni wailim rupanya. Kan 3, 4 pagi tiap hari dengar air pasang. Kutiga, 4 pagi. Mungkin dia kerajaan mulai. Ah tak nak sebut gitu. Dia pergi keluar, pergi masuk hujung kampung ni sembahyang ana. Ah begitu. Maknanya di luar kebiasaan. Betul saya sebut itu. Dia tak menjadik kita. Dia tak nak orang sebut dia bahawa dia alih ibadat. Dia tak nak. Walaupun kita buat begitu, tak salah. Kalau orang dengar perasan bahawa kita bangun kiamal lain, tak salah. Bukan kita nak tunjuk. Bukan kita nak bagi beritahu bahawa kita ni semahiyan tengah malam. Dah. Kalau orang dengar, buat macam mana? Tapi dah. Golongan ini, tak nak orang dengar pek ayak buka. Tak nak orang dengar nampak kita lampu dia menyala. Tak nak. Itu sampai tahap tu dia. Di luar kebiasaan orang. Dia amat berhati-hati. Sebenarnya. Supaya namanya ataupun perbuatannya tidak disedari. Kehadirannya tidak disedari. Amanannya tidak dilihat. Tidak disebut. Dan tidak bercita-cita untuk disebut. Ha, amat jauh berbeza. Tuan. berbeza. Kan? Sebab itu payah cari orang lain ni. Ha, amat payah cari sekali. Kemudian berzuhud pada dunia. Macam mana berzuhud pada dunia ni? Contohnya pada harta kekayaan. Kita ni kumpul harta. Salah lah agama? Tak salah. Adakah orang berharta tak boleh berzuhud? Boleh berzuhud. Tapi bagi dia ada. Dia bimbang harta itu tetap akan menarik manusia kepada kelelayan. Sebab itu dia singkir terus. Tolongan Salikin. Dia singkir terus. Dia kata tak salah. Orang nak kaya jadi zuhud. Tapi payah lah tu kan. Kan? Nak cari orang yang 50 ribu gaji sebulan duduk dalam surau tiap hari ada lah. Satu ribu sebulan gaji Mari tiap hari surau, ada nak lah mengaji Tak ada Memang benda tu menarik manusia berada-ada Memang, bukan saya nak salah kan Tapi dunia macam tu Tak ramai orang yang Berjaya melepasinya Siapa boleh jamin Depan kita ni Berapa kerak orang yang satu ribu sebulan Boleh mengaji tiap Tanya tanya kita punya AJK surau dia. Ada-ada orang yang satu ribu sebulan, duk main mengaji tiap hari ni surau ni? Tak ada. Pasti tak ada kan? Pasti tak ada. Memang itulah yang menyebabkan manusia lalai. Dan tak ramai manusia yang boleh melepasinya. Tak ramai. Bukan saya kata tak ada. Ada, tapi tak ramai. Jarang sekali. Jarang sekali. Amat terlalu sedikit. Anak cari. Sebab itu golongan ini, dia singkir. Sebab apa? Dia tahu. Macam mana, walaupun tidak salah, berzuhud dalam waktu kita ada harta kekayaan. Boleh buat, silakan. Ada orang nak jadi kaya, dia kaya dalam keadaan dia nak berzuhud. Tidak salahlah agama. Dia berzuhud, nak cari harta kekayaan. Boleh? Ha, tetapi, golongan ini menganggap harta itu tetap menarik kepada lahirnya. Jadi, dia singkir. Okay. Kemudian, pangkat kerudukan. Boleh tak pangkat? Orang nak berzuhud, dalam keadaan dia berpangkat. Boleh? Hmm, dalam sejarah, dalam Malaysia pun ada. Kan? Boleh. Bagi kita macam mana? Orang berzuhud ni cukup memadai kita. Bagi orang ada kebiasaan kita. Bagi kita orang yang berpangkat, nak berzuhud, cukup memadai. Bila dia pegang jawatan, dia tak mengambil yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Hidup sebar, sederhana. Tapi golongan salik ini jauh daripada itu. Selalu jauh. Ha, dia tak nak langsung. Pangkat apa pun. Disebut namanya. Bahkan orang mencalonkannya pun. Tak nak disebut bahawa dia dicalonkan. Kata pangkat kedudukan dan sebagainya. Disebut dia ni orang alim. Layak pergi mengaji dengan dia. Tak nak disebut orang ni alim. Dan jom kita pergi mengaji. ah ha, tak nak. Ha, dia tak nak begitu. Kemudian serta tidak menginginkan perhatian orang kepadanya. Dia pun tak nak pandangan orang. Orang perhatian. Orang perasaan, Orang perhati. Orang tengok. Orang tahu. Orang kenal. Ini bukan golongan. Golongan ini bukan seperti, sebegitu. Salah satu contohnya saya nak ceritakan kisah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat nama seorang laki nama Uwais Al-Qarni. Soalan nama ni terkenal. Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut Uwais Al-Qarni ini kepada para sahabat sedangkan Uwais Al-Qarni belum wujud lagi. Belum dilahirkan. Uwis al Quran ini wujud pada zaman sahabat. Ia ni, dia ni salah seorang daripada golongan tabi'in. Dia golongan tabi'in. Kan, Maksudnya, dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan orang yang bertemu dengan Nabi. Iaitu sahabat. Kan, siapakah sahabat? Cuma tahulah, sahabat ni mereka yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Itu sahabat. Tabi'in pula, mereka yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabat. Itu tabi'in. Jadi, Uwes Al-Qarani ni, ialah kalangan tabi'in. Tapi Rasulullah sebut dah dia. Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat, kepada dia kata, Wahai sahabatku, satu hari kalian akan bertemu dengan seorang lelaki, yang bernama, yang dia ni, bersih hatinya. Dia dikenali oleh penduduk langit, tapi tidak dikenali oleh penghuni bumi. Rasulullah, dia ni kalau meminang orang, orang tak nak minang anak orang, orang, tak nak kalau dia sakit pun orang tak ziarah mati dia pun orang tak tahu orang tak orang, alim tak alim-alim tapi mati pun orang tak tahu alimnya orang ni orang pun tak tahu, boleh jadi gitu ya. <laughs> ada orang alim yang hanya dikenali oleh penduduk langit Ya, mati dia pun orang tak ziarah sakit dia pun orang tak tahu boleh jadi dalam masyarakat. Boleh jadi, boleh berlaku. Boleh jadi juga orang yang mati tak tahu ni orang jahat, boleh jadi juga. Boleh jadi juga orang yang mati tak tahu ni pun orang yang baik. Boleh jadi. Ha, sebab itu orang mati jangan cakap apa dia. Biarlah kita tak ada kata oh, dia ni tak mati tak ada orang datang ni jahat ke maknya. Tadi ha, sebut. Jadi sakit tak ada, sakit, ada seorang orang tiba -tiba, tengok dia. Boleh jadi jahat ke dunia dulu. Ha, tadi sebut gitu. Laitu jangan sebut je, ambil pengajaran dia. Sakit kita ambil pengajaran. Esok aku sakit juga. Mati, ambil pengajarannya. Esok aku mati juga. Tak biar kata bapak. Sebab itu tak dibenarkan kita buruk-burukkan orang mati. Kan? Sebab dalam Islam ajak bahawa ada orang yang alim, ada orang yang zuhud, ada orang yang warak, yang mati dia pun orang tak tahu. Sakit dia pun orang tak ziarah. Dia pinang anak orang pun tak nak. <tid> orang tak nak. Punya orang tak tahu kata dia ni alim. Kata Rasulullah lah hadis tu. Rasulullah kata, dia kini, dia pinang anak orang, orang tak nak, dia sakit, orang tak ziarah, mati dia, orang tak tahu, kat Rasulullah. Dia ni rupanya, kata Rasulullah, janggut dia sampai ke dada. Bahunya lebar, kerana kurus. Bahunya lebar, kerana kurus. Bajunya koyak rabak, busuk, bukan busuk, ni, kusut masak, kat Rasulullah. Kusut masak, selekeh lah, kata Rasulullah, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi kata lagi, dia sentiasa tunduk je ke bawah. Muka dia sentiasa tunduk ke bawah jalan. Tangan dia sentiasa tangan kanan sentiasa berada di tangan kiri. Macam ni ya, jalan. Kan. dia kata Rasulullah, kalau kata, kemudian Rasulullah sebut kepada sahabat, "Kalau kalian bertemu dengan laki ini, jumpalah bila berjumpa dengan dia jangan lupa supaya mintalah dia berdoa kepada kalian supaya kalian diampunkan oleh Allah nescaya kalian akan diampunkan oleh Allah. Mana doa dia mustajab. Kemudian Rasulullah kata, sahabat tanya siapa dia ya Rasulullah? Rasul kata dia tu namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian habis cerita aku tu. Kemudian sahabat pun berlulah Rasulullah wafat. Masuk zaman Saidina Umar, setahun sebelum Saidina Umar mati Sayyidina Umar, dia setahun lagi dah mati dah. Tak tahu, Allah ma'alam lah. Tapi kata, kata ulama, setahun sebelum Sayyidina Umar mati dibunuh. Mungkin dia dapat hin bahawa dia tak aman dah hidup. Allah ma'alam lah. Orang-orang soleh ni. Sayyidina Umar kata, Ali, wahai Ali, hantar ingat tak? Nabi Kurang bahasa ni, hantar ingat tak Rasulullah sebut kita dulu. Ada seorang lelaki yang bini-gini-gini ni, yang dia ni doa dia mustajab. Kata Ali, ya, ya, wahai Amirul uminin. Nama dia always Al-Qurdi. Kata Omar, jom kita cari. Ha. Sebab aku nak minta, dia doa kepada aku supaya dia ampunkan dosa aku. Itu ha. Bila Omar kata begitu, berbetulan pula, mereka berada di kota Mekah. Orang tengah buat haji. Orang tengah datang buat haji. Kemudian Omar pun naik, saya nak Omar naik atas Jabal Abu Qubais. Dia berdiri, dia kata, Wahai ahli Yaman. Tempik orang, orang datang haji lah. Siapa ahli Yaman di sini? Kemudian, orang oh, oh, yang membuat hampir Sayyidina Omar. Kata Omar Amirul Al-Minin, siapa di kalangan kalian yang bernama Uwis Al-Qarni? Nah, tak ada seorang mengaku. Nah, selang beberapa saat, seorang tua bangkit mengaku, ya Amirul Al-Minin, saya kenal Uwis Al-Qarni. Tapi saya bukan Uwis Al-Qarni. Saya kenal Uwis Al-Qarni itu. Uwis Al-Qarni itu anak sedara saya. Nama dia Uwis. Anak sedara saya. Tapi dia bukan siapa-siapa. Ha, kan? Dia bukan siapa-siapa. Sebab orang menyangka bila Amirul Muminin tanya, mestilah orang sekurang-kurangnya ada adik-beradik, orang sawan ke, orang alim ke, orang soleh ke. Ha, dia memang soleh, tapi orang tak tahu dia soleh. Walaupun bapak sedara dia. Ha, ha, kan? bapa sedara dia pun tak tahu. Tak kenal dia. Dia, tak, dia bukan siapa-siapa. Kata Sina Umar. Di mana dia sekarang? kata ayah saudara dia kata pak saudara dia kata anak saudara aku eh, ni sedang jaga unta-unta kami di padang Arafah kan dia waktu ibadat orang duduk di kota Makkah dia jaga unta dia di padang Arafah tu kan 14 km daripada Mekah 10 km tak silap saya daripada Makkah ha, lebih kan jadi kata umad tunjukkan saya di mana dia berada dia kata ada satu tempat nama dia pergunungan, pergunungan Arak di kawasan Arafah tu ha, kemudian Omar dan Ali pun pergi lah, dalam perjalanan Omar nak pergi tu, pak saudara ni tanya wahai Omar, wahai Miminin, kenapa engkau cari dia? Pasih apa cari, macam ha, tertanya-tanya lah pasipa cari, Omar tak cerita Omar tak bagi tahu. Allah takdirkan sahabat ni tak cerita Pasih apa, ni baru mencari Ues Al-Khanin ha, kalau kita cerita dah, Ues orang ni Nabi sebut dah, tapi Allah takdirkan, memang disebunyikan kehebatan Ues ni bila Omar ditanya oleh pak saudara dia, Omar kata, tak ada apa-apa saja kami jumpa dia. Ya. Itu ialah. Memang Allah takdirkan, dia tak nak. Allah taklah pun sembunyikan kehebatan dia ni. Omar pun pergilah kepada Arafah. Jumpa, nampak tengok orang tengah sembahyang di bawah pokok. Bersama dikelilingi oleh unta-unta dia. Tengah sembahyang Omar pun hampiri dia. Omar tanya, wahai tuan hamba, siapakah nama tuan hamba? Kata Uwes. Saya tak ada siapa-siapa, saya ni hanyalah pengembala unta. Ha, unta. Jadi tengok, ini satu contoh pengajaran. Walaupun kita nak berzuhud, beribadat banyak, tapi kerja kena kerja. Ha, kan? Kerja tak kena kerja, cari rezeki. Kerja selekeh itu. Anda ya. ha, Dapat pendapatan jaga unta, dapat RM20. 20 20 bukan maknanya bila kita ibadat tak kerja, itu salah. Bercanggah dengan tawakal sebenarnya. Ha, kan maknanya disuruh juga kita kena mencari rezeki. Ha, walaupun tak seberapa. Ha, kemudian, Omar tanya, ya benar kami nampak kamu seorang pengambalah. Tapi maksud kami siapa kamu? Kata dia, saya adalah hamba Allah saja ha, Tak nak dikenali tu. Hmm, tak nak kelemah. Tak nak masyur. Tak nak disebut-sebut. Ha, kan? Ya, sifat ni, orang gelongan ni. Kata saya hamba Allah. Kata Allah, kami semua hamba Allah. Tapi siapa kamu, apa yang diberikan kepada kamu nama, apa nama kamu. Baru dia tersebut nama saya ialah Uwais Al-Qarni. Ha, tapi saya serupa nak sebut bahawa Rasulullah so, sebutlah hadis. Salah pesan Uwais Al-Qarni ni ada tanda di bawah ketiak dia. Sebab Uwais Al-Qarni waktu kecil, dia ni kena penyakit sopak. Lalu sembuh semua badan, kecuali satu satu tapak, satu, satu, satu ke tempat di bawah ketiak dia ni yang tak sembuh. Jadi Umar pun tengok upah parah Uwais Al-Qarni. Umar kata wahai Uwais uh, wahai tuan hamba, izinkan kami tengok satu tempat di bawah ketiak kamu. sambung jek. Allah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah. Bila Saidina Omar bagi bertemu dengan Uwes. Lalu Uwes pun tanya, apakah hajat Umar dengan Ali? Kata mereka, Umar kata, bahawa kami datang nak bertemu dengan kamu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Wasallam, sifat tu ada pada kamu. Orang ini. Yang mana bentuk tubuh, perangai, akhlak, peribadi ini, ada pada kamu, Uwes. Kemudian Umar kata, izinkan kami tengok setempat di mana disebut oleh Nabi, bahawa kamu ini, orang lelaki ni ada satu kesan sopak di bawah ketiak dia izinkan kami tengok tu oi wes pun bukalah pakaian dia buka baju dia tunjuk dia ada memang ada tanda yang disebut oleh nabi sebagaimana disebut oleh nabi SAW alaihi bila tunjuk begitu terus saya dan Umar dengan Ali cium tempat di bawah ketiak ni tiup tempat sopak tu Kan. Kemudian uh, Lalu Sayyidina Omar Ali pun Beritahu kepada Wahai Uwis Al-Qarni Tolong doakan kepada Allah Supaya Allah Ta'ala mengampun dosa kami Ini dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Uwis kata Aku tak pernah Memohon ampun kepada Allah Khusus untuk siapa-siapa termasuk diri aku Melainkan aku mohon ampun Seluruh kepada umat Islam Orang Islam, orang mukmin, Semua kali dia. Ta. Tak pernah dia kata minta ampun. Kalau saya buat dosa. Contohnya. Kalau kita buat dia tu buat dosa. Tak pernah dia minta. Ya Allah ampun dosaku. Tapi minta ampun dosa semua orang Islam. Termasuk akulah. Ta. Tak pernah minta khusus dia. Ta. Tak pernah minta khusus. Minta special. Supaya Allah ampun untuk diri sendiri. Dia. Tak pernah. Sebut. Lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minin wal mukminat. Itu dia. dia hebat. Tawadak dia. Sampai tahap tu dia. Maknanya dia tu kerdil dengan Allah Ta'ala. Tak minta spesial. Tak nak dah anggap dirinya spesial. Allah minta ampun khusus untuk dia sendiri pun tak. Bila nak minta ampun, minta untuk seluruh orang Islam, orang mu'iman. Kemudian, dia pun bertanya, siapa kamu berdua? Ali perkenalkan, wahai Uwis, inilah Amiru, ini Omar Al-Khattab. Omar tunjukkan, inilah Ali. Karam Allah wajar. Ya Allah dia kata salam sejahtera Terkejut dia, tak sangka kata, Amir mu'mini main ziarah dia ha, Terkejut dia ha, Presiden datang ziarah dia ha, kan? Ini yang ya, Anda kata orang Pemimpin yang berilmu Pemimpin yang alim, pemimpin yang ada agama jadi Cari orang alim orang hebat Bukan dekat dengan orang jahat-jahat ha, Cari orang yang hebat Mendekati orang-orang alim, mendekati ahli yang ibadat ha, Sentiasa berdampingan Dengan ahli-ahli ibadat Ini sepatutnya pemimpin dan cari orang macam ni. Dan ambil pengajaran. Inilah. benar sebab apa. Inilah. Tempihnya. Rahmat Allah Keberkatan Allah. Bila pemimpin ni. Menghampiri dengan alim ulama. Orang-orang salih. Ini dia tak suka orang salih. Dia suka orang yang silap kain. Suka. Senti tangan tu dia suka. Dia tak suka orang salih-salih ni. Orang baik dia tak ada suka. Pelik. Sebetulnya pemimpin-pemimpin ni. Dia mendampingi diri mereka itu Dengan orang-orang yang salih. Yang boleh beri nasihat boleh bagi tegur, bagi ilmu bagi pengajaran sebagaimana sahabat-sahabat dan orang-orang pemimpin, pemimpin yang beriman sebelum daripada kita kemudian kata Sayyid Omar, wahai Uwes Al-Khani engkau tak jangan, jangan pergi mana saya nak balik ke Mekah, nak ambil pakaian dia kata, ambil pakaian, nak ambil barang makanan nak bagi dekat, dekat kamu kata Uwes tak perlu, dia kata tak payah, dia kata, saya cukup dengan pakaian dibuat daripada guni pakaian dibuat daripada guni Kan? Dia kata pakaian yang buat guni ni sesuai dengan tempat saya duduk ni. Pendang pasir ni. Kalau pakai baju, dia bila kata ni koyak sahaja, kata. kan? Kain baju, dia buat jahit kapas ni, biasa ni, koyak sahaja. Tapi saya pakai guni sesuai dengan tempat saya duduk ni. Dia kata. Makanan pula tak payah. Makanan kalau makan banyak, saya tak boleh nak banyak bukit. Ni jaga unta pun tak larat jalan. Dia kata. Tak payah banyak-banyak. Ini kali pertama dan terakhir kita berjumpa. Kata-kata dia kepada Omar bin Khattab dan Saidina Ali karramallahu wajhahu. Ah ini salah satu contoh. Bila kalau bila Saidina Umar dengar apa yang disebut oleh Uwais Al-Qarni terus Saidina Umar menangis. Dia kata apa? Omar kata apa? Kenapalah Allah Taala lahirkan aku di muka bumi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang presiden? Kenapalah? Kenapa kata Omar. Kenapa? Aku nak jadi macam engkau wahai Uwais. Menyesal orang tak nak jawatan tapi Allah takdirkan jawatan terima terimalah amanah. Tapi jenis manusia ni nak jawatan, minta, berebut-rebut di perhimpunan. <laughs> berebut-rebut macam manusia ni. Kan? Bukan salah, tapi dalam Islam ni jangan minta. Islam ni kalau Allah takdirkan pegang, pegang dengan amanah dengan penuh keinsafan. dengan penuh rasa takut kepada Allah. Tapi manusia, jenis manusia yang nak kesenangan dunia yang bercerita citakan dunia, memang dia minta benda ni. Tahu, kan Banyakkan perolehi daripada jawatan. Ha, ini salah satu contoh daripada golongan Salikin. Ha, pernah satu kisah, seorang tabi'in di kalangan yang berzuhud. Ha, ulama' sebut, ada di kalangan tabi'in ni ada 8 orang yang paling berzuhud pada zaman tabi'in. Salah seorang ni adalah Haram bin Hayyan. Termasuklah dengan Uwis Al-Qarni ni. Haram bin Hayyan satu hari dia ni kalangan tabi'in juga zuhud dia tanya dia jumpa Uwais Al-Qarni dia kata wahai Uwais Al-Qarni nasihatkan kepadaku satu ilmu bagi aku satu ilmu wahai Uwais kata Haram bin Hayyan Haram ni pun zuhud di kalangan lapan orang top zuhud pada zaman tabi'in dia jumpa Uwais Al-Qarni dia kata wahai Uwais Al-Qarni nasihatkan kepadaku satu ilmu kata Uwais Al-Qarni saya ada satu hadis yang saya mendengar daripada Nabi SAW dan saya hadis ini datang daripada sahabat maknanya dia tak datang tak jumpa nabi tapi ada hadis dia dapat daripada sahabat kata dia saya dapat hadis ini daripada sahabat hadis daripada Rasulullah SAW. tapi saya tak nak bagi tahu kepada kamu kata warah wahai haram bin hayyan pasal apa pasal aku tak nak dikenali sebagai orang yang meriwayatkan hadis nah, tak mahu mai tu bukan dia kena ilmu bukan dia kena ilmu tapi dia tak mahu dikenali orang bila dia sebut hadis Orang akan rujuk, dia orang kata dia ni alim Dia ni gini-gini, jumpa gini. hadis Nabi dah, tu pun tak mahu Sama tahap tu Sama tahap tu teman. Dia tak nak dikenali sebagai orang yang alim Tak nak dikenali sebagai orang yang muhadisin Orang yang meriwayat hadis Orang yang alim dengan hadis, tak nak pun Walaupun dia dapat hadis daripada Nabi SAW Memang hadis ni ada datang Menurut cabang lain, mungkin sahabat-sahabat lain -sahabat Tapi kat saya ni, tak kat ni Cukup dah, hadis untuk, untuk saya beramal Dia ya. Kan? Bukan dia kena ilmu. Bukan dia tak nak sampaikan daripada baliq wa'ani walau ayah. Tak. Tak. Tak. tak, bukan maksud dia begitu. Maksud dia, dia tak nak sampai takut dia dikenali sebagai orang yang berilmu. Sebagai orang yang ahli hadis. Sebagai orang yang hebat. Tak nak sampai tahap itu. Ha, kan? Ha. Ini sebab itu dia kata di luar kebiasaan. Luar biasa. Luar daripada adat manusia. Bagi orang, tak ada masalah. Merewatkan hadis bukan maksudnya tak ikhlas. Merewatkan hadis itu bukan maksudnya Aa, bukan maksudnya bercanggah dengan Islam dah. Ha, Meriwalkan hadis itu tertanggung jawab. Ha, kan, sebagaimana hadis yang diruwayakan oleh para sahabat dan golongan yang selepasnya. Tapi dia bagi golongan ini terlalu takut kepada Allah, terlalu bimbang akan blamu kemasyuran, disebut-sebut nama dan mendapat perhatian daripada orang Ini Inilah disebut sebagai golongan salikin. Salah satu daripada orang yang berzuhud yang terlalu Mendalam zuhud mereka. Terlalu lain. Luar kebiasaan. Sebab itu saya katakan, golongan salikin terlalu beza daripada zuhud sebagaimana yang kita faham. Tapi kalau sebab itu, kalau ada orang yang, kita yang nak duduk di atas lapangan golongan ini, tidak. Bukan salah dalam Islam. Bukan salah. Haram bin Hayyan, walaupun dia termasuk di kalangan orang yang berzuhud, tapi mati-mati sebagai syuhada. Jihad juga. Tuhan. Dia pernah memimpin peperangan pada zaman Omar dan pada zaman Ali. Memimpin pada tentera. Orang yang berzuhud pernah mengimpin mata. Tapi kalau kita berzuhud sampai tak peduli amal makrunah yang muka ni bukan berzuhud. Kan? Tak ada tanggungjawab dengan agama dia. Tak peduli agama yang dibuat lintah pukang lebih kurang je. Ini bukan berzuhud. Tak kena berzuhud. Melanggar syariat. Melihat syariat diperkotak katikan dengan Islam dibuat lebih kurang orang perhina hudud. Ya berzuhud. Tak kena. Tak kena. Orang yang berzuhud ni orang yang berilmu. Orang yang sensitif dengan agama Orang yang menjaga agama Orang yang menjaga syariat Orang yang ada tanggungjawab Untuk melaksanakan agama Tetapi dia berusaha Supaya tidak dimasyur Tidak tersuhur Tersembunyi orangnya Tidak mendapat perhatian Amalannya Perbuatannya Sumbangannya tidak diketahui oleh orang Maka ini, Sebab itu jangan Bila kita ada golongan berzuhud Sampai tak peduli tentang agama Tak peduli tentang tanggungjawab Menegakkan agama Allah Tak ada nah, Ini bukan berzuhud sebab itu ramai saya sebut ini. ramai yang salah dalam, dalam amalan dia berzuhud ramai. Raja sebab, sebab itu ulama dia mengarang nasihat ini dalam kitab. Dan dia, dia mengarang kitab-kitab tentang nasihat nasihat golongan berzuhud sebab apa? Sebab ramai orang yang nak jadi berzuhud ni ramai. Nak menjadi ahli ibadat ni ramai, semua teringin. Tapi ramai yang hanya mengikut-ikut je. Tapi bukan atas dasar ilmu. Ramai yang mengikut semata-mata. Tetapi bukan daripada didasarkan dengan ilmu Hakikat Bukan daripada ilmu hakikat Sebab sebab saya sebut di Asalnya apa ni zuhud ni sifat, sifat hati Dia bukan sifat luaran Bukan sifat kata zuhud ni pakai baju guni Tidak Bukan kata zuhud ni kena mesti pakai baju guni Tidak Dia sebenarnya sifat hati Kemudian terjemah keluar dia Barulah bentuk zahir tapi ramai orang yang membina lahir dulu. Hati terlalu terbina. Ramai nak bina luaran saja. Tapi hati tak buat. Ha, gagal lah dia. Sedangkan sifat-sifat yang disebut oleh ulama. Dalam sifat-sifat yang mulia ni sebenarnya sifat hati. Zuhud, warak, ikhlas. Semuanya adalah sifat hati. Ha, sifat yang mesti dibina dalam, dalam dulu. Kemudian baru keluar. Haa sebab itu dalam dalam kitab ini pesanan-pesanan yang banyak kepada mereka yang berada di atas lapangan zuhud dan ahli ibad dan boleh dikatakan kebanyakan dari orang-orang yang menumpu diri kepada Allah yakni golongan ahli Allah ahlullah begitulah hal dan keadaannya cerita begitulah kebiasaannya kalau golongan salik ini macam nilah rupanya kalau kita nak kenal kalau kita nak mengenali mereka macam nilah kata ulama inilah tabi'i mereka inilah sifat mereka inilah amalan mereka macam nilah Menyendiri, jauh daripada orang, menyingkirkan diri daripada masyarakat. Tidak menonjol, tidak dikenali oleh orang. Sakitnya tidak diketahui, matinya tidak diziarahi. Ada kalangan mereka itu. Dan siapa yang agak tertonjol dari kalangan mereka, ataupun yang mahu duduk dengan orang, maka dia akan memilih duduk dengan orang-orang khusus untuk membicarakan dengan mereka dari hal-hal ilmu yang khusus. Ada di antara mereka pula, apabila telah sampai orang yang yang duduk di suatu tempat. Maka dia akan meninggalkan tempat itu. Ataupun barangkali dia akan menyingkirkan diri daripada orang ramai. Kalau dia duduklah di tempat atau orang datang. Jadi dia akan bangun. Ha, tapi bagi kita ni orang tu tak ada adat. Tak. Bagi dia ni. Dia buat begitu kerana dia tak mau dia didesedari dan perasan orang. Itu dia buat. Sebab ha, dia sebut di luar kebiasaan. Luar daripada adat dan kebiasaan. Perbuatan mereka tu luar daripada adat dan kebiasaan. Kita ni kalau duduk di tempat, tahu orang mari kat kita. Tahu kita bangun. Orang kata tak ada adab ni. Kan? Tak ada adab bagi kita ni. Tak ada ha. Jadi dia ada. Dia buat begitu bukan kerana tak ada adab. Tapi kerana dia bimbang. Dia di... Mendapat perhatian orang. Disedari oleh orang. Dia nak menjaga keirasan dia tu. Kemudian, Lalu meminta orang di situ supaya menutup pintu jalan. Pintu lantaran dia dengan orang-orang yang khusus itu dapat menyendiri. Kerana sangat halus ilmunya yang dibicarakan di antara mereka. Ataupun sedang mereka bincangkan. Ha, kalau dia bincang sama ilmu. Tuan -tuan. Dia bincang ilmu. Orang macam ni. Golongan yang berilmu tadi. Orang alim. Golongan saliki ni. Kalau dia nak bincang ilmu. kata ulama, Dia tak bincang dengan orang-orang biasa. Dia bincang orang yang setarah dengan dia. Bukan. Kerana dia asian. Kerana dia tak mau Dia ni dikenali orang berilmu. Orang yang sama-sama zuhud dia. Sebab dia ni jaga Identiti kau ni. Kau ni jaga identiti kau ni. Kalau mereka bincang ilmu sama orang yang Tidak berilmu. Ataupun rendah ilmu daripada dia. Nasirah golongan ni akan sebar. Kata, ada orang halim lah di kalangan kita. Jom kita pergi mengaji dengan dia. ah ada tak mau. Dia nak sembang ilmu pun Sembang orang yang setarah dengan dia. Berzuhud dengan dia juga. Supaya Laki yang bersemangat dia ni simpan ada inti dia. Dia pun simpan inti masing-masing jaga sembunyi kehebatan masing-masing. Enggak -masing. kehebatan maknanya ilmu masing-masing supaya mereka tidak dikenali oleh orang. Sudah disebut pun payah ni benda ni memang jarang berlaku tapi itulah di luar daripada adat dan kebiasaan yang berlaku tabi'i ke atas orang yang golongan salik ini. Akan golongan salik ini. Ini benda ni disebut oleh orang kita. Dan mereka juga sering kali melarikan diri dari mencari kemasyhuran tidak suka ditunjuk untuk menjawat jawatan mufti ataupun meminta jawatan yang berpangkat ataupun menduduki jabatan kehakiman ataupun membiarkan diri bercampur gaul dengan orang-orang awam kerana terlalu sibuk dengan urusan diri sendiri dan kerana untuk menjaga keselamatan agama serta kebersihan hati mereka dia tak nak ha, tak nak supaya orang offer jawatan baik itu mereka sentiasa isolate supaya mereka ni tak orang kata dia alim lalu dia tawarkan jawatan diberikan tempat dan kedudukan. Ini orang-orang ni dia tak ada harap benda-benda itu semua. Dia tak bercerita pun. Bahkan tak mau dia. Kan? Sebab itu Imam Abu Hanifah dia tolak apabila ditawarkan jawatan mufti. Tolak dia. Dia bimbang hadis Nabi qadhiyani finnar wa qadin fil jannah. Dua jenis qadhi masuk neraka, satu dia masuk syurga. Nabi kata, siapa yang masuk neraka? kata Nabi, qadi yang berhukum dengan ilmunya, tapi salah masuk neraka juga berhukum dengan ilmu dah, ilmu banyak ni tapi keluar hukum, salah kan? berhakar, kata Rasulullah yang keduanya, qadi kata Nabi, yang masuk neraka ni qadi yang mengeluarkan hukum dengan jahil dalam keadaan dia jahil confirm masuk neraka tak cukup ilmu, ilmu tak mencukupi lalu tersilap mengeluarkan hukum masuk neraka kan ini Orang memang sebab itu Jawatan ini sering ditolak oleh orang-orang yang berzuhud Orang yang takut pada Allah ha, kan? Orang yang tidak ada kepentingan ha, mengeluarkan hukum ni Membela agama ni tak kira Kena bela agama, keluarkan hukum, bela agama Jangan favor saja orang, Bila orang suruh baru keluar hukum Orang tak suruh tak keluar hukum tak, Dia kena sensitif Bila ada orang Mempertikaikan tentang isu apa-apa. Dia sepatutnya bangkit untuk menyelesaikan masalah hukum dari kalangan masyarakat. Jangan bagi masyarakat terkapal-kapal. Boleh tak boleh. tahu Para alim ulama' ni itu tugas dia. Dia kena menjelaskan. Dia kena jelaskan. Jadi ini tugas para mufti, para alim ulama' para qadi. Kemudian Nabi Yusabda, satu saja golongan qadi yang akan masuk surga. Iaitu qadi yang berhukum dengan ilmunya. Lalu benar hukumannya baru masuk syurga Nabi. Hukum dengan ilmu dan benar hukumannya baru masuk syurga. Kalau berhukum dengan ilmu, ilmu yang banyak berhukum dengan ilmu yang banyak itu tapi salah hukumannya masuk neraka. Kan? Itu yang dibimbangi oleh para alim yang zuhud dengan jawatan-jawatan ini. Wallahu alam insya-Allah segala itu. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang kita berkongsi bersama dan kita beramal dengannya mudah-mudahan insya-Allah dan kita mendapat kebaikan daripadanya aku qaul haza bihamdik